Þegar að morgni gjörðu aðstu prestatnir samþygt með öldungonum, fræðimönnunum og öllu ráðinu. Þeir létu binda Jésu og færa brott og framseldu hann Pilatus í. Pilatus spurði hann, ert þú konungur gýðinga? Hann svaraði, þú segir það.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 krossfestu hann Pílatus spurði hvað illt hefur hann þá gjört en þeir eftu því meir krossfestu hann en með því að Pílatus vildi gjöra fólkinu til hæfis gaf hann þeim Barabbas lausan hann lét húðustríkja Jésu og framseldi hann til krossfestingar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 Bjargan úr sjálfum þér og stíg niður af krossinum. Eins gjörðu aðstu prestatnir gísað honum og fræðimennir og sögðu hverfið annan. Öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Stígin og Kristur, konungur Ísraels, niður af krossinum, svo að við ergetum séð og trúað.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 Þá var aðfangadagur, það er dagurinn fyrir kvíldardag. Þá kom Jósef frá Arimathefu, gufugur ráðherra, er sjálfur vænti Guðs ríkis. Hann dyrfðist að fara inn til Pílatusar og byðja um líkama Jesú. Pílatus furðaði á að hann skildi þegar vera andadur.